Si katika ibada ya leo Karibu katika baada ya leo Leo siku ya Jumapili tarehe Tare 20 na 9 macho cha na e, Kicho la leo Ni hiki Jinsi ya kuishi Maisha ya kulidhika Jinsi ya kuishi maisha ya kulidhika Jinsi ya kuhishi maisha au namna kuhishi maisha ya kuridhika. E, Tutawona hoja kama nevi. Na si kusemu kama toko watu mizimaliza pana. E, Biblia ni pana mno lakini zinizoza kuzipata katika neno la leo ni hizi ine. Tuasihona. E, na kama utangulizi tu. E, wanadamu wengi. na hasa wa Kristo wanaishi maisha yasiyo na utoshelevu yasiyo na kuridhika yani moyo unakuwa muda wote unapungukiwa kwa kiwango kikubwa unapungukiwa una hofu yani hakuna kutulia kuridhika hali ya kuridhika ni kule kutokuwa katika kupungukiwa ni picha ni kutokuwa kupungukiwa kitu Kurizika, au kuto ku, kuwa na kitu ambacho unakitamani na hakipo Kwa hiyo ukiwa katika hali hiyo manake chake ni kwamba umelizika Jinsi ya kuishi maisha ya kuridhika Wanadamu inga kama sema ni kwamba wanaishi Nasa wa kristo wanaishi katika hali ya kuto kuridhika Moyo wake muda wote unakuwa unalandaranda Hauja tulia, hauja tulia moja hauja rizika na maisha yake ya E, kama tu kutangulia Kama utangulizi tu Wa maandiko Mtu wende katika kitapit ya mithali Mithali Mlangu ule wa kuminatuende haraka Maandiko ya ero ni mengi kwa kweli Na yote na sijiwi kama nitapata la kutua Katika yote Kwa yote tuende sana Speedi kuzuli Mithali kuminatano Mstali ule wa Wa kuminasaba biblia na sema hivi Mithali kuminatano kuminasaba biblia na sema hivi Sio eu se eu actually, tuta kidogo Mithari tuta kidogo, tuta tuangalia mbele huko. E, lakini tuendele na somaletu, tutendele na somaletu. Kwa mithari hiyo hu kumina tando, tukotu mei skip. E, lakini, kama utangulizi tu, leo hii manadamu wa leo. A, kuna unasema kukicha leo, unasema ni heri ya jana, ni afadhali ya jana. Yani unakuta manadamu, unatamani, leo hii idadi ya watu, wanao, eh wanao tuseme wanao jinyonga wanao wana unasikia frani kama wa fulani ni katika hali ya kutokuridhika kuna kitu anakitafuta katika yule asikipate anaamua anaamuondoa au yeye mwenyewe akiona kwamba hana uwezo kumondoa mwingine anajiondowa na hivi vitu vinapatikana vipo mpaka mkanisani hivi vitu viko mpaka mkanisani eh hapa juzi juzi tu tena ma kasem kama mbili Kenya Nina kulikuwa kuna taarifa mchungaji Akamuwa mke wake madhabahuni. Na nasikia hiyo <tos> habari. Eh, akamulia mazabahuni Alikuwa na nadhana na si ni nadhana, ni vitu vya kutisha. Okay, unozo kasema kwamba wewe ukajua matatizo wa ya wanadamu ya, yanakaa ya, ya wapi katika moyo wake? Amejificha, ndio. Lakini neno la Mungu linatupa mbinu linatupa njia ya kukaa katika hali ya kuridhika hata kama utakuwa katika hali ya uturukiwa bado unaweza kwa umepungukiwa ukaridhika leo hii mtu alaye akawa ni tajiri mwenye kushika mamilioni ma ila yuko tayali kutoa makafara anatoa kafara hata ya mwanae Ili kusudi atoke kushika milioni, ashike bilioni Na lakusikitisha huyo tajira ambaye ya kutoa kafara Ananza katoa wafanya kazu wake, aliwa ajiri Ananza katoa totu wake, katoa mke, wake, ananza katoa mwake, ananza katoa chote kile kusudi aweze kupata bilioni Sao? Na akifa zile bilioni zinabaki duniani zimesambaa Na hii sio kama ni kitu cha mtu moja au pana. hapana mtindo wa maisha wa hao wanaotafuta eh utajiri kwa mfano Leo sitakuwa nakuambia sana habari za utajiri hapana nitakuridhika kuna vitu vingi ndani yake tutaangalia pointi nne Ukitaka kuridhika katika kweli kabisa utosherefu wa kwanza unapatikana katika Kristo Mtu nekatika kitabu cha Matayo Matayo mlangu wa kumina moja Mstali ule wa Wa ishirini na nane Matayo kumina moja Ishirini na nane pipirina sema hivi Matayo kumina moja ishirini na nane pipirina sema hivi Asaba, Njoni kwangu nini nyote Msumbukao na wenye kulemewa na mizigo Nami nitawapumzisha Mtu anaye sumbuka Mtu aliepepa mizigo mizigo ya mawazo mengi katika moyo wake. Ya nitakula nini kesho? Miaka kumi, nitakuwa wapi? Nitazikwa na nani? Huyo mtu, mtu ana maneno hiyo, hajaridhika. Kristo alipokuwa anaenda, anaenda msalabani, alijua atakufa, lakini naamini alikuwa Mungu lakini vitu vingine alikuwa havijui. Vitu vingine alikuwa anaishi kama mwanadamu. Na ata kina Petro hakumambila sasa inaonekana utakapokufa Maandalizi ya majeneza haliko hape Pana tu kufa Halijua kwamba mungu atafanya njia katika njia zake atazikwa Neno wa mungu katika matayo kumina moja, Tumesoma msero wa shina nana Nasema ni kwangu nini nyote mnao sombuka na wenye kulemewa na mizigo Nami ni Neno kama hili Kristo hawezi akawa anaongea kwa matani matani Aseme kwamba nitakupumzisha, alafu asikupumzishe, haipo. Akisema ana Yeye ni maminifu hata kama tusipokuwa kwa Sasa 25 anasema GTN ni ila yangu, anaeleza sasa namna ya kuja kwake sasa. Maana akasema njooni kwangu ninyi. Sasa unaweza kuja kwa Kristo ni nini? Anajieleza namna ya kuja kwa Kristo anasema hivi. GTN ni ila yangu, mjifunze kwangu, njooni mkae wanafunzi mkae darasani mkajifunze maneno ya Mungu. ukakaa okay, kanisani ukijifunza maneno jitieni mm. na kwa mfano unaweza kukaa hapa kuna cha joto kama hiki unaweza ukao hapa unasikia maneno maneno ya Mungu dogo ukisoma hii biblia 90% maneno makali maneno Niyo, sabo, makanisa, na hayo, ya Mungu ndio sababu makanisa yameamua kuacha kusoma hayo yamechukulia yale yanayowapendeza lakini ukitaka kuisikia sauti yote ya Mungu biblia nasema kila neno lenye pumzi la Bwana leo tukanze mwanzo mpaka ufunuo kwa kufundishwa wakati mwingine Unakuwa mejitia nina ya kusikia sauti ya mungu Kufungua masikio kumusikia mungu Ni nira Kukama saa Sita saba ukio unapekua biblia Siku moja kabla ibada Kwa muda umaka moja miri mitatu Ni nira Sio kazi raisi sana Ayama andiku kwa hatu ya pati hiviv Uwendo kwenye biblia tuka kutahiri apana Lazima ukae katika magoti Uchambwe maneno ya mungu Ulinganisha ulea sikia nyuma, ulea sikia zamani, ulea sikia mbele Utafute sauti ya muma Mungu na leo niseme ni Nini hila hiyo Ngoza kuwa huko kwenye mipira unasikiriza kinakua Nangalia mipira ya dunia hii Nangalia mativya ya dunia hii asema, asema, Njoni kwangu nini nyote Mnao sumbuka Sasa naereza mna kujaji Njitiye nila yako Nila yangu ujifunze kutoka kwa huwe mwanafuzi wanga Hii watu atakuwa wanafuzi wa kustu Nami Nita wakumzisha. Mtu aliyopumzika ni mtu toshika Amekaa umetulia. Anasema nanyi mtapata raha nafsinimwenu kwa kuwa, anasema kwa maana nilayoangu ni laini la mzigo wangu ni mwepesi. Anasema sio mkeo kwangu Siyo kusema kwamba mtakuwa amna mzigo. Hatakuwa na nini? Hapana, mtakuwa nayo na mzigo upo. Wakufanya kazi ya Kristo ndio. Lakini ni laini na nimetesi. akini mtakuwa na raha nafsi ni mwenye. Mtu mwenye raha katika nafsi yake. Hulyo tragida mbae leo amekalishwa yuko uchi wa hati mgena za nenda utakuwa naogea bara, njia, njia, njia, njia panda. Semi ya koga ni sana ni usipu njia panda. Tafuti njia panda yote hile ukaogee pale. Ndiyo ukapate bilioni. Huyo mtu hana raha Huyo mta mbae na moona mtoto wake ni nilizezeta Anajua kumba malizota nizipata kwa mtoto wake Anadondosha mate masashi na manne Ndipo akapata zile bilioni Hana raha Hata sikumoni Nikuwa natafuta mstari katika Katika katika mthari Biblia nasema hivi Habla nitawangalia ni, ni tena Nafikika abla tuyamaliza au Tupo kwa tumeka pale kwenye ushirika talipata Hule mstari nita utafuta Matawa tano I mean in my in in my mstari 15 mstari 15. hivi Ni heri chakula cha mboga pamoja na kuridhika kuliko ngombe walionona pamoja na ugonzi. Ni maramia ule majani majani. Uende ukale mlenda ukachume chakula ambacho hata ukupanda ukale majani ukiwa na amani katika moyo Kuliuko kinimechaki Unakula nyama Unakula ngombe orio nono Unakula vitimoto ukiwa katika hali ya ugonfi Hiyo hakuna ni bora ulizike katika kidogo kuliko kuishi katika nyingi mengi Ukiwa wakati mingi Saa yoto nafikiri utapene kwa sigirea Kama wale zuko nanasema katika somo la kwanza Na Sasa tuena Tulikuwa tunangaria hali ya kulithika ni nini. nini. Tukawana kwa mba kulithika kristo. Na mistari mingi itakuwa narejirea maineo kama hayo. Tunangaria pointi ni, Pointi nini. Pointi ya kwanza. Tunayihona katika somo la leo. Ili kuzuudi tuishi maisha kulithika. Kitu ya kwanza. Tusiweke matumaini kwa wanadamu. Mtu anakuwa merithika. Najua kwa fulani huko hapa tani. Tunza fulani huko hapa tani. Saidia iki na nini. Yani wanadamu ndiyo uluo wekeza. Kujawayi kumkumbuka mungu. Binadamu wengi wanakosa kuridhika kwa sababu wanapoweka matumaini kwa wanadamu na wanadamu kwa society yote atakugeuka. Saa yote wakati wote ule. Hata kama ni ndugu wa ndani Basi kesho na kesho kwa sababu umeekeza sema ambayo haina uhakika. Basi huwezi kuridhika kwa sababu saa yote mambo yatabadilika. Emtone katika kitabu cha Zaburi. Zabuli, Zabuli ya Zaburi ya miyamonja yabani ya satuone maana ya kuekeza katika kuatagimea ku, ku, ku, ku wanadamu ukifikiri utarizika kume wanadamu watakugeuka Zaburi ya miyamonja yabani ya samusayi wa tatu kutuguna nisema hivi msi watumainie waku wau ni wanadamu wadabni nadamu ambaye hakuna wakovu kwake Mungu nisema kutumainia niko kama kutegemea. kama umewekeza matumaini yako kwamba mambo yangu yote ataka intendea ni huyu ni huyu ni huyu na ni manadamu au ni mkuu ni kiongozi mtu wakabia mimi e, ndugu yangu ni mkuu kituo siji cha, ni mkuu wa polisi mkuu wa frani siji nini anasema yote hiyo na fasi anaheza siyo nayo kufano. kwa fano anasema msi watu kwa sabu ya vyo vyao wala manadamu yoyote yule kwa sabu kwake huna uhakika wakulewa Kwanza wokovu hata wa rohoni kwa manadamu. Mana Twende katika Zaburi ya 118 tuliko Zaburi tutapitia kwanza kwenye Zaburi kwa muda alafu tutarudi katika vita vingine. Zaburi ya 118 mstari wa 89. Eh e, sio 89 anasema mstari wa, wa, wa, wa nani na 9, sio 89, 8 mpaka 9 anasema hivi. Aje baba ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Mistari kama hii itaja hata kuibubia. <coughs> ni heri kumtumainia Bwana kuliko kuwatum kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia watum, ku wanadamu. Anaendelea mshauri wa 9 anasema hivi ni heri kumkimbilia Bwana kuliko eh kuliko kuwatumainia wakuu. Anarudia vivi, anasema Sio wanadamu mtu wakawaida, ni pamoja na wakubo Watu wenye diewe, watu wenye mamlaka Watu wenye nafasi za juu Ukasema huyu ndia takaini tetea Huyu ndia takaini simamia Asema ni heri kumtumaini ya buwana katika zaburi Turudi kushoto zaidi Tuende kwenye zaburi ya miamoja kumi na Nane Tuende kwenye zaburi ya ishina saba Zaburi ya ishina saba Mstari wa kumi biblia inasema hivi Ana baba yangu na mama yangu wameniacha bali bwana atanikaribisha kwake Unaweza leo hii kuna watoto wanatupwa na wazazi wao Wao mtoto anaterekezwa na mzazi wake Kuna watoto tutakiona pia na watoto watakuwa, wow, anasema kwenye siku za mwisho wazazi watageuka watoto na watoto watageuka wazazi Sasa unaweza kusema kwamba maana ya somo hili ni nini Maana asomo somo hili ni kwamba. Na kuambia hivi. Mwaya nilifafanue tobe ni maandiko nene katika maana halisi ya maisha kasi. Hei ni tunaita application. Kwenye maisha yako, unapokuwa unatembea na mungu kila siku. Utakuwa unahusiana na wanadamu ndiyo. Utakuwa na majirani, utakuwa na ndugu utakuwa na wapendwa katika kanisa, utakuwa na nini. Lakini, lazima uwe unawaka kwamba mungu yuko pembeni pako. Pamoja na wanadamu wengine wapo, lakini mungu una Una, unajua maisha yako sala kwa Mungu unajua maisha yako neno kwa Mungu unajua hata ikitokea kwa mfano tutaona Yusufu katika mifano tu Yusufu alikuwa anaishi katikati ya ndugu 11 alikuwa anaishi na baba na mama na wale watu walikuwa na na na na, na, na utajiri mkubwa na na na na watu wengine wa kuajiriwa yani nilikuwa ni kama kampuni vile lakini kufumba na kufumbua anajikuta anaishi katika inchi ya kigeni ya Misri ametoka kanani kwa babake na mamake na ndugu zake na waliyompeleka ni ndugu zake wale anaishi katikati ya watu wageni hajawahi hajui na lugha yao na ni mtumwa kwenye nyumba ya watu ameuzwa kitu kilichomtunza yusufu ni ni, ni jinsi alivyokuwa ametembea na Mungu kabla ya kuuzwa kule Misri Biblia nasema inarudia ukisoma katika mwanzo wa 37 38 39, anasema Bwana alikuwa na Yusufu. Bwana alikuwa na Yusufu. Kwa hiyo, ukiangalia katika mizani pamoja kwamba alikuwa anaishi na baba na mama, lazima watu maile unowaamini ndio. Lakini Mungu alikuwa juu zaidi kwa sababu ndiye ambaye kwa sababu alipokuwa katika nchi ya kwake alikuwa na Mungu, alikuwa na baba na mama wote wawili. Lakini alipoenda nchi ya mbali, alijikuta hawezi kuwa na baba na mama tena. alijikuta ana Mungu peke yake Mungu ndio unaweza mkaenda naye popote pale Neno la Mungu lile ulilowekeza udio Kile kitabu cha Isaya ulichosikia kihubiriwa kuanzia mlango wa 1 mpaka mlango wa 66 ile watu maana yowea katika Kristo ndio unaweza kutembea naye popote pale utakapoenda Huyu ni Yusuf Leo hii mtu anaishi anapokuwa hajiingia katika matatizo haji, yani anaona kwamba mazingira yake yanayomzunguka yanamtosheleza hana akisema sina nilicho pungukiwa lakini kesho na kesho kuto unaweza kujikuta uko sehemu uko peke Kuna huna mtu mwingine sasa wakati unapokuwa huko hauko kwenye taabu ndio wakati wa na Mungu ili uzuri utakapokuwa kwenye taabu usianze kufa na kutafuta nafama ya Mungu Kwa sababu utakuwa katoe kujui hata huna hata kukufundisha basi za Mungu. Anaake katika siku zako za kila siku, matendo yako ya kila siku. Ukiamka asubuhi, kumbuka kuchukua Biblia, soma neno la Mungu. Sikia Mungu anakuambia nini katika siku Leo hii, wakristo wako wachache, sio wengi. Anaweza akamka akafanya maombi vizuri, lakini haweza kasoma neno la Mungu. Ataamka akiwa na simu, ataisoma, ataangalia simu, ataangalia meshe Samtazia <clears clears throat> naza akazengali hata katika tia usiku Lakini akiamka asubuhi Anaweza kaoga, akafanya kila kitu Haka onoka, mda kitu asichu kuwa nacho Mungina hata atakanya chai Kitu asichu kuwa nacho Ni neno la mungu kulisoma siku hiku Mkristo wa kweli Hakikisha kabla kuwaza safari zako Anza na neno la mungu Itafuta sura moja kwenye kitabu nacho, Kisoma leo kila siku, siku Toka sura moja kwenye sura nyingine Sura moja kwenye sura nyingine Dile neno na mungu ndo rinakua rinendea kukujenga pamoja na mungu. Hiki ni kitu kigumu sana kukihubi kwamba hakiwezekaniki. Sio kitu kigumu. Nene nene, nene ni kitu kidogo kapisa. Unokuwa na sura moja ya kitabu kimoja. Unanatoka kitabu kimoja unanatoka kitabu kimoja unanataka ingini. Mungu uwezo hana hanaweza kufanya kitu kama hicho. Haweza haka sema kwamba mimi ni na mungu wangu. Haipu. Ipulia nasema mungu ni muema kwa wenye haki na wasio haki. Hanaweza katuletea mfuwa. Mvua kaja, ote, ikafuza mimea, ikafuza mazao, mungu anetekaja ikanyesha wote ikaifukuza mimea ikaakuza mazao ikaatupa maji wote wanaomcha Mungu asio Mungu wote tunapata. Lakini unapotaka nguvu za Mungu zionekane katika maisha yako usiiishie katika kuamka na kupiga magoti na kutoa sala ya dakika 2 3. Soma neno la Mungu, chukua sura moja. Soma. Sikiliza neno la Mungu. Sikuji ya Biblia nasikika katika audio Sikileza sura moja, mbili. Kabla ya kulala vile vile, mtu haweza karala bila kula chakula. Panini ulari bila kula chakula charo. Umegiwa, lazima tukia semu frani, tuseme ule ukweli. Maso, hata nigija hapa, nikangambia mungu anatupenda, mungu anatupanya hivi. Tuko ya mungu, tuje kani sani. Bila kuenda katika ule uhalisia, wa mungu anachotutaka. Yesa letua chakula katika Yohana mlangu ane. Haka wambia msubili ni kunipa chakula ikichamilini. Mapenzi yangu kwanza ni kuyatenda. Chakula changu ni tena mapenzi ya baba yangu. Lazima tuwe tayali. Kutenda mapenzi ya baba. Kuhisikia sauti ya mungu. Ozu maona katika zaburi ya shi na saba. Inezi kafika same frani. Mimi na kijana moja ni mseme. Sio kijana tu mbae wengine mnaza kwa mfamu. Na mjua, Alizaliwa. Nafikiria alikuwa ananiambia alinipa ushuhuda anasema alionana na mama yake akiwa na miaka mara ya mwisho alikuwa na miaka 4 mitano. Alikuja kukutana naye miaka 27. Wote wanaishi hapa Tanzania. Kwa hiyo Biblia inasema Zaburi ya 27:10 inasema baba yangu, baba, kuna vijana wengi, watoto wengi, baba zao wanaishi mji ule ule. Wanaishi taifa, lile lile, wanaishi hapa hapa Tanzania, hajawai kukutana na baba yake Na baba yake yuko pizi, na kujo, mipira na angalia Kusharekea na sharekea, lakina kuambia mtoto, hajawai, hajui mtoto hake, anamukia wapi, analala wapi Lakini unakuta mtu yuko tayali, anahitwa ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana jina na baba yungu ni frani ni nini Lakini mungu wake anaye mpakura na kunwa, anaye mpite katika tabu hizo. Hamjui. Shoo kweli, shoo jambo jimu. Jim. Sehemu ya kwanza ya kulidhika, usiwekeze sana kwa manadamu kwanza. Wekeza kwanza kwa mungu, sikeza uti ya mungu, soma neno na mungu kila siku. Nende wakati inahubirua, kama inahubirua rahami, sikuwa tunakutana rahami, sinjoo ulisikrize. Kwa? kama ina virio Jumatapili njoo sani kama hivi ulivyokuja lakini usiende kanisani kwa ajili tu kwa sababu kuna kanisa pala nenda kwa lengo la kusikia sauti ya Mungu ukenda kwenye kanisa usipozikia mstari 10 20 siku hiyo ujue hukula ukashiba ni kama labda umepewa kikombe cha maji ukapoza kiu lakini hukunywa hukula lazima ture tushibe siku ya Jumatapili era Mungu Mungu wana kujua Tuende Tuende katika kitabu cha Yeremia Yeremia Nangu ule wa Tuikuwa katika Zaburi Udu kushoto kulia ya Zaburi utapita Kitabu ucha Ithali, Mubili Mimbo uliobora Isaiah, Yeremia Yeremia mlangu ulewa kumina saba, msaima tano, pipiria na sema hizi. Yeremia kumina saba, tano, pipiria na sema hizi. Yeremia kumina saba, tano. Anasema hizi. Bwana na sema hizi. Sikilita madenda wa mungu. Yu, yu, yu, yu, yu, yu, ni yeremia na sema rito suma na mungu. Kukuambia na mimi. Amelaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Petro ni mwanadamu sio mwanadamu hata kama amekufa ameondoka duniani. Ni mwanadamu sio mwanadamu. Leo hivi kuna watu wanaenda kuomba kwa mtakatifu Petro. Mtakatifu Nyasi. Mtakatifu Raphael. Mtakatifu Pepetua. Mtakatifu usiji nani? Biblia inasema amelaaniwa mtu yule mtikemea mwanadamu yoyote yule. Amfanyaye manadamu kwa kinga yake na maonimuake amemuacha bwana Mara nyingi unapo mtegemea manadamu unakua mtegemei mungu Unakua mtegemei mungu Kwa so, uwezi ukamweka mungu na manadamu Uwezi ukachanganya maji na mafuta vikakaa pamoja. Mungu ni mungu, manadamu ni manadamu Sari wa sita hivi. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hata ona hataka potokea mema. Huyo mtu haweza karizika. Tuko, somo leo tunikurizika. Unaapa mtegemea, okamweka mungu, manadamu, kwanza wanya kwambie, tijuulize. Manadamu unaye mtegemea, akupe furaha, akupe kurizika, yeye mwenye, hana furaha, wala hana kurizika. Nisawala mtu, alabula kiengeza chake, he is, was, was, I I went, I went, Unataka na wakufundisha kingereza? Ki Utakijua wakati ye mwenye hawezi kukiongea? Ya ye ye mwenye hajarithika, ye haijui kesho yake, haijui yake, alafu nawekeza kwa ke. Hey, unasema mimi, hii tatuzo nangu watakai nisaidia, ni mkusi yu wa kitu gani wa nini? Wakati ye mwenye hamea mkerabla kwa kamanzila kwenda kuma msaada. Kwa ganga kenyi. kwa hiyo nitasema ameraniwa mtu anayemweka mbele mwanadamu kama huna uwezo kuamka na kusikia Mungu anasema nini katika sura yote ya Biblia ujue hujamtegemea mwanadamu hujamtegemea Mungu unajitegemea mwanadamu wewe mwenyewe kama wewe Hivi wewe well, niulize ukitoka hapa unaweza kachama kama hii ilikuwa ni soma ngumu sana kulihubiri Eh Eh huyu bwana alikuwa hajatutia moyo nimekutia moyo kwa Nime sababu huna pesa utakayomlipa Mungu Wewe ni kusikia tu anaongea ukasema ndio bwana. Nae na mtumishi wako anasikiliza. Ko ni gari kitabu cha Amika. Chukua kwenye Eremia endelea zaidi kuria baada ya, ya ya ya Yeremia utapita maombolezo baada ya maombolezo utapita Ezekiel eh, eh, utapita Daniel utapita Hosea utapita yoel utapita amos utapita obadia e, utapita yona utaingia kwa mika mika mlango ule wa wa saba. mika 7 unataka kuridhika mtegemee bwana sikiliza sauti ya Mungu mika mlango wa 7 mstari ule wa 5 na 6 Msimuamini rafiki msimwekee kiongozi tumaini Ilinde milango ya midomo ya kinywa chako ili mkeo alalaye kifuani mwako asijue habari Kwa maana mwana humwaibisha babaye na biti huondoka ashindane na mamae na mwanamke alioolewa kushindana Hushi, na maadhyae adui ya mtu ni watu wa nyumbani mwake mwenyewe naomba vizuri kwenye biblia kwa hiyo una maana kusema ni nini usi sio kusema kwamba uanze sasa kuwa na mashaka na kila binadamu lakini asiwe tumaini lako la kwanza au la pili au tatu Tumaini tumainirako la kwanza yani kula mtu mingine yani yeye tu akiangalia watu waliomzunguka kaka zake baba zake mama baba za wadogo sisi watu gani akijiona ule ukoo uliyomzunguka akafikiri amekamilika Mungu ndo, ndo, yuko pembeni acha mapana hawezi naweza kuwatumainia lakini wawe ni ni nyongeza ni sala mtu useme kwamba Unataka kuishi kwa kutegemea kula mchicha tu peke yake mchicha ni chakula kizuri usikie aje lakini uwezo ukitegemea kika ufanya ukaishi Unakula mchicha asubuhi unakula mchicha kesho kwa vile tu inaongeza vitamini hapana hutaisha Mwanadamu ni kama mchicha ana sehemu yake ndogo ni nyongeza lazima unahitakiwa kula chakula cha kufanya uishi ka Unaweza kaishi unakula labda ugali na marage usile mchicha bado usife lakini uwezo mchicha peke yake Mchicha ndio mwanadamu Mungu Ndia naeweza kutegemeza, na mungu usio kusuma na mutegemea mungu tu, na mutegemea kana, isikia sauti yake. Usipo isikia sauti ya mungu akinena na ya nakawambia siku utakapo fikuwa na msiba, sita kusikiriza. Isikia sauti ya mungu. Tenda mapenzi ya mungu, mungu kwa kwamba nataka upereja njiri, pereja njiri. Munga kwa mba kwa mba nataka wache zambi, wache zambi. Tasa mtu kwa ta unakuta mtu. ni ni ni, ni, ni m -kristo. M -kristo tu mzuri wa kawaida anaenda kanisani afanye kile kitu lakini hata kusikia sauti ya Mungu maisha yake ni maisha ya adami lakini na mtegemea Mungu akiaanguka tu akapata shida kidogo tu mtu wa kwanza kusema mdomoni mwake ni Mungu lakini umemmsikiliza Mungu anasema Mungu anasema si usiponisikiliza ni nena na wewe ukipata matatizo sitakusikiliza huna kadiri kitabu cha Mithali una kitabu cha karen mlango wa kwanza 20 25 26 na same nini kwa hiyo tuki, tukiwekeza katika Mungu ha matatizo na shida na nini zikija tutapita salama tutakuwa katika hali ya kutosheka na na kuridhika naishakuridhika m Tusome kutoa katika kitabu cha kwenye Mika twende kwenye agano jipya twende Marko 13. Marko 13 ni ile miongoni mwa zile sura za, za mambo ya nyakati za mwisho. Tunaita eh, end time bible prophecy, nyakati za unabii wa kibiblia wa siku za mwisho za dunia hii. Eh, sura moja wapo ndio hiyo Marko 13 inasomwa sambamba na Yohana na Mathayo 24 na sehemu nyingine nyingine. Kwenye Marko 13 kwenye siku za mwisho Bibilia ambazo ndio hizi tunazo So hizi hizi Huwezu kajua kwamba tumingeri, nakini ni mtiliriko, tunaanza tuna kuzikanyaga kanyaga hizo siku Anasema hivi? Maruko 13-12, hivyo yasema hivi Nandugu, ata msaliti nugu yake ili ya uwawe. Na baba, atamsaliti msaliti mtoto Na watoto, ili baba anaye mtoa mtoto kafara ni kusuda we tajiri, haja Sana tu. Na hii subini nyakati za mwishoi. Na wako wengi. Baba ambaye anaenda naishi na vimadav yake huko vingapi vine. Vi, anawatoto mmoja huko mkwa fulani, mingine huko uudaya fulani, mingine huko nini, Mingine anaishi naye lakini hamjui. Utaniambia haja msaliti mtoto aki. Hami msaliti. Lakini huyo mtoto atiwa anaishi bila mungu ujue huyo mepotia pande zote. lakini akiwa na Mungu wake, anasoma Biblia yake, analisikiza neno la Mungu, analiishi neno la Mungu. Huyo hata kuwa amekungukiwa chochote kwa sababu hatamtegemea baba ambaye anaweza kumsaliti wakati wote. Biblia inasema, tukio tunasoma katika ma, ma, ma, Marko 13:12 anasema hivi, na ndugu atamsaliti ndugu yake Na hizo nyakati zinakuja. Ndugu yako kabisa anakupeleka kwenye mamlaka, Huyo huyu haamini pamoja na sisi. Neneni mkau nani? Na hiyo ipo, anakushitagi. <coughs> na baba hata msaliti mtoto na watoto hata juu ya wazazi wao na kuafisha. Watoto wanageuka wazazi wao. Kama, kwa, kama dhina mavo inavu wamegeukua na baba zao na mama zao. Wanageukana. Anasema, nani mtakuwa mkichukio na anakatharika, tunahono kama. Lakini wana taftawa wa msalimu wana. Oma, kuekeza ku, ku, katika wanadamu Siyo kitu kibaya kama kuchengi. Lakini, lazima kwanza suwekezi katika mungi. Uwe kama ni Yusufu, kama ni kijana. Uwe kama ni Daniel. Uwe kama ni, ni Petro na Paulo na... Paulo alichukia na na, na, na, na, na, na... na hata kanisa na konitra juu kwa mireanzisha. Nikuwa hali mpendi. Hali wamea mimi, kutapanya na kutapanywa. Lakini ki, kwa jinsi ninawe sana nivyo mnawe kunichukia. Lakini nikuwa na juu Na mba hapa, tusonoke, tukachukia watu hapana. Tuwapende watu, tuwategemee watu, kufanya nini, lakini tuwaweke kwenye nafasi ya tatu, ya ne, ya, tano, ya Mungu asubuki ya kabla ya kuangalia watu wa message gani kwenye grupu, angalia mungu anasema nini katika kitabu kimoja wa. Hapo utakuwa memeka mungu kwenye nafasi yake, na utakuwa mtegemea mungu kabla ya manadamu, na utakuna tembea kwenye nyua zabwana. Kasi lahi sana. Tuende, kwa hiyo tumeona hatua ya kwanza Tuna mistali mingi e, Tuende, tuludi katika zaburi Zaburi sehemu mbili alafu, tutakua tuta tumefunga ito kipengele kumutegemea manadamu Na kwamba, ukimtegemea manadamu sipo mweka mungu kwenye nafasi yake ya kwanza Kwa kusikia neno nake na kuliishi na kutembea na, na kusanyika na watakatifu wa mungu katika kanisa Kama hivi Ujue kwamba mba saa yote eh, Huta kuwa na, na, na, na Matengeme yako yata, yata haribika Yata poten Kwa kwa kum, usi mtegemee manadamu Ukitaka kulithika Mtegemee mungu ukitaka kulithika Lakini tunamalizia kwa mistari miwiri ya Zabuli Na nimi ni haraka haraka tu, ni, mifu, mifu, mifu, mifu, mifu. Zabuli ya ubaina moja tisa Zabuli ya ubaina moja tisa Zabuli ya moja tisa Wana tumia sana mandiko mengi Kuhepuka kutumia ...maneno yangu kama mimi. Nasa nika kosea. Taburi ya rubaina moja... ...tisa pipire na sema vio. wangu... ...tena nilie mtumaini... ...aliekula alie chakula changu... ...ameninulia kisigino chake. Tumetoka kuyona... ...nchi Azif... ...na Kayla. Wametoka kukolewa na... ...na Dawdi... ...kwenye somo ropita... hao hao haraka sana walioponya wa na Daudi wanakuwa wa kwanza kwenda kumpeleka na kumshtaki kwa Sauli na kumu kum, kum, kum, yani kumpa taarifa Sauli kusudi aweze kumkamata Daudi na kumuua na ili neno ni neno la kinabii Daudi alikuwa anaongea akiona habari za Yesu Kristo akiwa anamwongelea miongoni mwa mitume wake yuda Iscariot Anasema aliyekula kula chakula changu, aliyechovya chovia na mimi katika kikombe kimoja na mimi, ameni inulia kisigino chake, ameni ondokea kuenda kumishtaki. Nandia ku, na alie mkamatisha. Mkama Kwa hivyo kama angekuwa hazema natagimea ma mitume wangu hata nipigania, ha, na yuda yuda tena na nguvu, huyo huyo ndia wana kugeuka na kuinulia kisigino. je tuwachukia kina yuda apana, tuwapende. Hivyo nasema wapende ni aduise. Na wakati wakati mwingine sio adui ni kwamba tu ni mwanadamu nyama kama mimi na wewe na kuomba usiwake matumaini yako kwangu mimi. Ili kutaka kuelewa maana hii somo. Weka matumaini kwa Bwana. Usiwaseme ah, tuondoke mwingi wewe tuwaza tusaidia, tusaidia. Pala. Weka matumaini madogo. soma mithali, soma soma Mwanzo, soma kitabu chochote kile cha mungu Toka kitabu kimonja, soma biblia Musikize mungu, mwinte mungu katika mashako Uwone kwa mba Utapungukiwa chochote Zaburi, tulukua kwenye robaina Sanena mbere kidogo, zaburi ya msina tano Haia yalimukuta kristo Daudi anayona katika roho Anayasema ndo ya nakuja kutimizu wakati Katika mashaka kristo, Zaburi ya msina tano Mstali Sijini kwa naenda, naenda haraka sali ule wa tuanze yata kuminatatu nasema hivi oke okay, tuanze kuminatatu nasema hivi kwa maana alie tukana siya dui kama nivyo ninge vumilia alie, ni, alie jitukuza juu yangu siya anichukia yo. kama nivyo ninge jificha sinione bali ni wewe mtu mwenzangu rafiki yangu nilie juwana nawe sana tulio peana shauli pamoja na kutembea nyumbani maamungu pamoja na na mkutano eh anaendelea kuwaombea mama mabaya. Kimsingi kuna sala ya kuombea mabaya inaitwa inaitwa implicatus prayer. Si sala zote ni za kuombea e, watu wa, wa inuliwa. Hapana kuna wakati wa kuomba, e, kama Daudi anaoombea hao watu haomii hivyo. Lakini hiyo sio somo la leo. Anasema Sio adusti, sio kwamba ni adui, actually kuna msemo unasema hivi na huko duniani ni mzuri sana. Unjue ile sio akibibla, lakini ni ni, ni kanuni muhimu sana ya kibi, ya maisha anasema hivi. Unapopitia katika shida na tabu, ambapo Mungu ndiye anakuwa anako tayari kusaidia peke yake. Wanadamu wengi watakusaidia ukiwa kwenye fraha, na nina, na nini uko na afya. Ukipata matatizo wanakuacha. Wanadamu wengi hata kanisa. Hasa kanisa ili aya ya kisasa haya. Ya siyo maneno ya mungu katika njia zao Kuna msema unasema hivi Unapopita kwenye tabu Ukisha zimaliza kumbukumbu kumbu yako sio kwa maneno ma, ma, matukano ya adui zako Utakumbuka kimya cha rafiki zako Sina nimelewa mani E unapita kwenye tabu zinaishi Kumbukumbi taka pokuja sema hi ni ilimani walimadui walikuwa na tukana vi ba ya walikuwa na ni utakumbuka rafiki zako walikuwa kimekiasi gani? Hi yeah, fi jamani kwenye tatizo tu hata fulani hata hakuni hata hakutokeza kuniuliza uliza na endereaje hata kujoyo kuni wana osutani wa ni kuni melala atash kumoa jikati kama muzimuzi maniokuwa melazo wewe manadam wakati tu ni wakati ni pokuwa muzima nimfanya iki, iki iki iki na iki sasa naomba umo huyo. Kwa sababu, una, ni kama unategemea ukamue maziwa kwenye kuku. Kuku anata kakupa mayai, hakupa nyama, lakini hata kupa maziwa. Unataka utoshelevu kwa mtu ambaye mwenyewe hata ni manadamu, ni nyama. Kosa rinakuwa langu na wewe kuwekeza ambapo huwezu ukavuna. Sio kusa lake, kwa soo na wewe unawetokamtena mtu jambo hilo hilo. Kosa ni kwamba, uritakiuwa kama unataka maziwa. Ufuge ngombe. Ule msemo ni msemo muhimu sana. Kwamba, unapo toka katika tabu. Hutakumbuka matukano ya adui. Hutakumbuka kimya cha rafiki. Kimya cha rafiki yako. Hawa Naomba. Na nisha sema na mba nirudia hili kusudi ni fisisitize Somo hili Hali tufundishi hata kidogo Kuwatenga wanadamu Apada nikujua kujua kipimo chao kimeisha wapi na kipimo cha mungu Kinaendelea mpaka wapi By the way kipimo cha mungu Wakina mpaka. mpaka Wanadamu hata kusaidia mpaka wakati fulani Habuna mpaka urafiki wenu Mpaka afeako ilipo baada ya hapo hata anawezo Kwa soo ni wanadamu anyway Kwa hiyo tu stoka hapa tukwa jima wawo Sasa hivi maadui ma, ma, ma, marafiki zangu wote naanza kuangalia kwa jicho la pili. Fahamu? Endelea kuangalia kwa jicho Ila muangalie Mungu kwa jicho la kwanza sasa. Angalia neno la Mungu kwa jicho la ziada. Fanya kazi ya Mungu kwa kwa nguvu za ziyada Tumainie Mungu kwa ziada. Eh Wao ukitaka kukosa fraha wekeza kwa kwa wanadamu. Tawo utapata matatizo. Na mwanadamu anataka kukusaidia kichochote, akakupa sabuni kaoga, akakupa chakula ukana, lakini hana uwezo wa kwenda kuuganga moyo wako uliofunjika. Rafiki zake Daudi walitoka huko walikokuwa, walipokuja waliko walifikia wanaenda kumfariji. Lakini katika faraja wakawa hicho ndipo anaendelea kama kumuumiza zaidi. Wale watu wake wale wanne wale Walikuwa watatu wakaja wane. Elihu waleongezeka kijana kijana. akaja amesoma sana maneno ya mungu. Lakini hana roho wa mungu. Kuyo badala ya kuja kumfariji. Wakawa wanamumiza. Kwa sababu walikuwa wananena maneno yao. hawaneni maneno ya mungu hata kidogo. Wange na maneno ya mungu. Wangeweza kumumiza lakini wangemuganga. Point ya pili. Ukitaka kuwa na utosherevu na, na kukamirika Ya kwazi umeona usimitegeme wanadamu Tumewona matazuri kwa hapi Point ya pili Usiweke matarajyo yako juu sana Hili ni etwole nukua hoja ya msingi ya somo Hii ya wanadamu yuwe kuja tuka maziyari Hoja ya msingi sana Usiweke matarajyo yako sana juu Mwaya ni wapenifana Unatoka kutakuna mtata la sama 4-1 taka 4-4 Hile wanito wa ulevwe Nina Kuna mtoto, watoto nimesha sikia wengi Na anafikini mpaka magajana Anakuwa labla ya meweka Sini kibaya kuweka malengo Hameweka malengo labla ya kupata eh, Division ya kwanza, Division 1 Malengo ya meweka Tena meweka na point Hafu wana kuja, wesu kajua mtiani Wesu kajua kesho na kushitoka ugeuka Mtiani ene, wesu kajua alie kwa natunga Kwa nae, mesoma huko, hame kuchenga mena. Ukajarape, ukapata Unasikia mtoto anani ujenuane Hamejiuwa yetu kwa vile hakupata point frani Kuringana frani Mingyine watatu na nne Anadunda Kesho na kishokuto anaenda na yasomea siji nino Amkuta serikali Nino anakuudumia Sasa kuyu Hamejiuwa kwa kutofikisha kuto point Bado yuko kwenye, kwenye kundi la kwanza ni Lakini kajiuwa Nisha wasikia wengi. Tasa nimetua tu mfano wakini tuende katika uhalisia. Ukitaka utoshelevu, usiweke matarajio makubwa sana. Kijana mgini na mimi ni pale nitakapokuwa nimeshapata kuwa nyumba yangu, na gali yangu, na zangu tatu si kutugana nini. Hapana. Ukiweka malengo huko juu, unazo usiafikie hata siku moja. Sovuwezi kujua Kwa fano ukiwaka manengu kwa sema nitawewa na kukolewa pane nita kapa upata mcha mungu ni Nirengu zuli, tinafikika ya. binti alasema, paka ni, ni mpate mtu mwenyecheo flani, setas flani, mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye, ni, namna ni menedja siyo wakampuni flani wafitugani. Unazo simpate vili vili. Unaweka malengo juu sana Watu nukambia weka malengo makubwa, weka malengu wa msi ya mungu na sema usiifikirie kesho, kesho taifikiria enye. Haile mana kwamba kesho tu sipangea Tupange na mungu, alafu tumambia mungu tupangea kesho ene. Au mungu napanga habari za kesho. Ni, kama Dawud, kama Dawud, yukwana panga kwenda kupiga, lakini anamuniza kwanza mungu. Unize mungu, mungu, huyu ninaem, U, ni nae mwekea malengu, atapatikana. Nimetono mfano katika hali kama hii. Mgini na kwamia mimi natafuta msutena mzuri aliwa pita ote, misi flani, sigi misi flani, no nita Anaweza kawa kama mikali binti binti Sauli. Anaweza kawa uchechote kiri, anazo simpati vile vile. Malengu. Mgini alazema furaha yangu nitakapo kuwa nimepata kazi na, na mshahara mkuba na nini. Unaweza abado kami pata Pibili nasema, tuani katika kitabu cha Timotheo. Timotheo, mlango ule wa... Timotheo wa kwanza. Hii pointi ya pili, usiweka matarajio juu sana. Hemi hem tusikilize. Ili, ili andiko na zaka sema ndo kama msingi wa somo zima. Andiko la Timotheo wa, wa kwanza sita nasema hivi. Timotheo wa kwanza sita, pibili nasema. Timotheo, mlangu... Wakwa... Timotheo wa kwanza mlango wa sita. Timotheo wa kwanza mlangu wa sita. Mustari ule... wa wa 6 mpaka 10 hivi. Walakini utauwa, utauwa ni maisha ya mcha Mungu, mtu anaye mcha Mungu, anayejilinda na dhambi, anayeipenda kuisikia sauti ya Mungu na neno la Mungu. Anasema walakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Yaani inabidi uchague mimi narithika. katika utauwa wangu wangu. Kwa maana 07 Hatukuja na kitu duniani tena hatuwezi kutoka na kitu na kitu ila tu sikiliza malengo sasa ya msingi ya kuweka ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo kulingana na neno la Mungu ili ukusudi mtawaweza kufika kulingana na neno la Mungu nikuwa na mavazi na kuweza kula chakula lakini hivyo vitu leo havitoshi kabisa kumridhisha mwanaadamu Wanadamu waleo wanaweza kafa mavazi ya kawa napea mbili, tatu, unne. Lakini, hana, hana haja rizika katika moyo waka. Biblia na sema, ukiweza kula, ukawa na mavazi. Ulizike, nicho kichu wanipa huli. Na ukizikia manena wamesomu kwenye biblia, usianza kutafuta, ah, labda, ah. Ikiwa imeandikwa, imeandikwa. Haina maana tofauti na ikiricho andiku. Anaeleza msari wa 9 anasema hivi. Lakini hao watakao kuwa na, na mali huanguka kata, katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizona maana zenye kudhururu ziwatosazo wanadamu katika upotevu na ugharibifu huyo mtu anapotea huyo. Kwa sababu malengo makubwa ya kuwa na utajiri mkubwa. Ninio kimeandikwa? Eh, hey, huyu mtu sasa anahubiri uongo kwa sababu anaupinga utajiri. Mina nasoma kile choandikwa. Mimi nasoma kile choandikwa. Sina aja kwenye na mstari na mstari na mstari na mfata Kwa soo siyo Kwa tunahona kwamba Tusiweke malengo sana Kulidhika kwetu kutokani na kuvaa na kula Bada na mungu wetu Ukisha kuwa na mungu Ukavaa, ukala, kuningana Biblia Umeridhika Yone katika Luka kuminani Tusiweke malengo makubwa Luka kuminani U, u, ukaweka malengo katika majengo mengi na makazi na manini Apana Kunigana na eno wa mungu Unaitaji vitu vili kusuri uweze kulitika Nuka kuminane Mstari ule wa saba nasema hivi Na nuka kuminane saba nasema hivi Haka mfano Wale wale walio alikuwa, alipona jinsi walifo chagua viti vyambele Haka akasema. Ukialikwa na mtu alusini usiketi katika kiti mbele Isio kwamba amealikwa mtu mwenye kusta, kustahili kusahiwa kuliko wewe Akaje ule alia wewe na yeye na kuambia mp, mpishe huyu Nipo utakapoanza anza kwa, kwa haya kushika mahali panyuma Bali ukialikwa nenda uketi mahali panyuma Ili ajapo yule alia kwalika rafiki yangu njo huku mbele zaidi Nipo utakapo na utukufu mbele za watu walioketi pamoja nawe Kwa maana kila ajikwezea ataziriwa Na yeye ajiziriye aji atakwezoa Yani unapo jipanisha juu Fula hazawu ni vitu vya juu Na nini Anakawambia pana wewe lenga huku chini Ili kusudi mungu kuinua kutoa Kutoye china kupereke juu Na huyu mku aliyekuja kuja kakaa vitu vya nyuma Alikuwa meridhika pare Lakini alipopere kwa mbele Ali inuliwa zaidi huyo alie kuwa ameka mbele Alijino kuka nyuma Kwa sababu likuwa hajarithika na nyuma nataka kuka mbele Hapwa kasuswa kakudishwa nyuma Kwa yu naona kwamba huyu mtu kwa point ya picha kwa nangaria Usiweke malengu yako juu sana Kwenye viti vya mbele Kwenye nini weka viti vya nyuma malengu yako Iri kusuri mungu waja kutue huko nyuma kupereke mbele Ni malengu ulipo ya weka. Point ya pili ili kusudi uweze kuridhika usiweke ya juu sana ya maisha. Ukitaka malengo ya juu sana weka ule weka malengo juu sana katika Bwana. Menu tu. Nataka kumtumikia Mungu kupita kiasi. Ninataka kupeleka injili Tanzania nzima. Hayo malengo Mungu anayakubali. Sio ni ya Kristo so sio ya kwako. Point ya tatu ukitaka maisha ya kuridhika mbali na kutegemea wanadamu tulioiona Bana na kutokuweka malengo makubwa ambayo Mungu anasema sio mazuri. Pointi ya tatu usitegemee sana kushukuliwa na wanadamu. Yaani usitegeme kwamba dunia itakutendeea vitu vizuri na kukufanyia mema na nini, kwamba nikiweka nikimfanyia wema atanirudishia wema na nini hapana. Ukienda kwa jinsi hiyo tumeiona katika somo lililopita. Sitaiongelea sana lakini inajazia hoja za leo kwamba usitegeme sana kushukuliwa na wanadamu. Mtu tuende katika kitabu cha cha Zaburi. Anasema hivi. Eh, na na na na labda kwenda kwenye kabla ya kwenda kwenye Zaburi. Tuende twende kwenye mithali. Tuende kwenye mithali. Tuonye kwende kwenye Zaburi baadaye. Hapo tulipokuwa Zaburi na mithali ni jirani tu. Kwa hiyo kwenye mithali. Mithali mlango ule wa Mithari mlango ule wa kuminatano Tulitafuta mithali kini fulani tukwa tumikosa e, Mtu niangalia kama dohio Mithari kuminatano ishina moja Ishina e, nasema hivi Mithari kuminatano nasema Mithari Kuminatano saba Nasema hivi Atamanie faida Kuhifadhaisha nyumba yake mwenyewe Bali achukiae zawadi Ataishi Yani um, zawadi ni pali Zawadi ni kama kushukuliwa bana Nakupa zawadi kwa soo hiki umetenda Yani watu kutambua mchango wak Wakakupa mazawadi, wakakutambua Hata zawadi za sifa na nini Nazima ukitaka kuishi vizuri Usiwe mwenye kupenda, penda kuza, kupewa zawadi na shukrani. Kwa zawadi na shukrani vitu unenda sambamu. Mtu mzuhuli ni yule ambaye, anachukia, na Biblia, anachukia zawadi. Eo dunia ya leo, imeweka mbele zawadi, hata bila kutenda jambo jambololoti, muta nataka pewa zawadi. Biblia ya meanika, kwa ama zawadi, ndiye ataka ishi. He, mimi inataka na ni pewa zawadi hii. Nimefanya hii, apana? Ha, ha. Hemtu na mere tusome katika kwenye e, tutaruka ruka kidogo lakini tutarudi kwenye ruka Ruka mlango chukua ruka 14 kipindi kwenye ruka, ruka lakini mbele zaidi Luka tutasoma sehemu mbili mfululizo uka 14 Na kumina, na kumina saba saba na kumina, kumina saba kumina moja Luka Hapa kuna maubili muhimu sana Ya mkini isemu, ya msingi sana kwenye somo la leo Luka kumina anasema hivi Luka kumina saba Mstari ule wa Wa wa wa Wa anasema hivi Luka kumina saba anasema hivi Lakini ni nani kwenu mwenye mtuma alimaye au achungaye ng'ombe atakaye mwambia mara arudipo kutoka shambani njoo upesi uketi ule chakula je hata mwambia nifanyie tayari chakula nile ni nijif, nijifunge unitumikie hata ni ishe kula na kunywa nipo nao utakapo kula na kunywa je atampa asante yule mtumwa kwa sababu amefanya alioagizwa sorry ni nef sana Azima nanyi mtakapo kuwa mesha, timiza wajibu wenu Museme kwamba sisi ni watuma wasiokuwa na faida Malaki ni nini Ndo ule museme wanasema kwamba tenda mema Timiza wajibu nenda ustafite shukrani Huyu ni mtu Anafanya kazi ya miajirio kwa kazi mbalimbali. mbali Biblia nasema ukisha timiza kazi uluo ajirio kwayo Usitake sasa kwamba uambiwe kwamba kumzika au umefanya vizuri upewe sifa hapana. Ukitegemea sifa katika mazingira hayo utaishi bila kuridhika kwa sababu utaona kama umeonewa. Hili ni somo kubwa sana. Si kwenye Biblia. Kristo ndiye anayehubiri. Mimi kwanza mimi zilihubiri vizuri kama Kristo. So ya lilaanika vizuri kapisa, nige kwa nawezo, nige hibini kama na Mungu wana tutaka, tutimize wajibu wetu, alafu baada kutimiza wajibu, tu sitafute le sifa. Kwa mfeno, nishali kusema ni ata leo. Kwa mfeno, sitaji kutafuta sifa kwa mbalabla, ninaleta chakula nyumbani watu wana kula pana. Kwa sasa, huyu so, so, baba anabidi ya kumbu kwa siku flana sifa. Leo kuna siku wa baba, wapapa wanojitabisha kutuza nyumba zao. Nijukumlao! Hata wa siku Of course ya uliwe Apewe na fasi yake kama baba ni Nikichwa nyumba. Lakini siyo lazima Sase wa mpigia na ngoma kwamba baba uwe Ametutunza, ametutunza, ametutunza, ametutunza Apana, lake. Wee hey, siji mama napika chakula vizuli Kila siku na vana tumusu Apana, lake. Bibi na sema Ukisha timi za wajibu yako Usitafte zaigi hapa Leo hii dunia Hata mtu akitimiza nusu tu ya wajibu wanataka asu, asukuliwe Ni waenele mbele kumalize wajibu wake Uongo ni zambi ni makos huwezi ukaishi katika na mna hiyo ukaridhika Wewe ambia kwa nini watu wadhiki duniani Ni kwa sababu wanategemea vingi kutoka kwa watu kuliko ambavyo watawapa watu Ukitaka kuridhika wape watu vingi kuliko wanavyokupa Ukitaka kuishi kulithika Wewe toa vya kutosha bila kutegemea kulipa Kajinsi utorithika vizuri Fanya vingi kwa watu Na hata kwa mungu bila kutegemea kwa mba nataka sasa Yani ni so, nipe nikupe Hapa akuna kulithika kwenye nipe nikupe Mewi nasema ni bora kutoa kuliko kupokea Lakini ukipewa Pokea vile vile Luhi watu wanataka yani akimtumikia mungu leo, kesho anataka mungu wa muletezi baraka pana. Yohana mbatizaji ya mbele, haka hubida baliza kristo, haka mbatiza, haka nini. Wakati kristo mamesha fika, akajikuta haka jikuta nakamatu wa na funwa jela, na haikuishia para haka na kato na kitu Na nipo kato kristo reondoka kaenda jangwani Hakuna kwenye msibawatu. Halijua kama utu wa kutana mbinguni, kwenye viti vya enzo na utukufu na mamlaka. Alikuwa na juu, si wakombari mtarekezo. Mtu siozo mtarekezo ni mungu tupeka ni Kristo tu. Tukoa kwenye ruka kumi na saba, tunde ruka kumi na saba yoyote, tuanzia mstari uliwa, mikuwa na merit, tukumi na maji tukumi na tisa Ikawa ni. Iko haripokuwa nchi yani na Israeli, marikua katika akipita katika katika tia. Samaria Nagariraya. na Galiraya Na alipokuwa kuwa katika kiki moja Halikutana na watu kumi wenye ukoma Wakasimama mbali wakabasa utu wakisema Eye, yesu, wana mkuba utilehemu Haliko waona liwaambia enendeni mkajuheshe Mkajuheshe kwa makuhani Hakua waliko kuwa kienda Walitakasika na mmoja wao waliko amepona Hamepona, hariudi kutua sifra Tisa hawakurubi Ukiwatendea watu kumi vitu vizuri, Utegemee shifa ya mtu moja tu. Tisa hawata kushukuru, Na katika tisa unaweza unajukakuta nane, Wakakunenea mabaya. Sasa ukisha hivyo hivo, Kutapata shida. Kasa kwa kuna jua hali-halis. Kwa hiyo, Unaona kriso mwenye wa watendea watu vima, Lakini ni, ni wangapu wa mshukuru. Lakini ukitegemea shukurani usipo ipata Uje uwone moyo utafo unwa Lakini ukama uitegemei Haa hii kupishida Ukitegemea kutendewa leo hii uletu kakuta mtu ni, ni mzazi labda Au ni baba au ni mama au ni mtoto Au yote hile Anatanga kila kitu wafanyiwe yapana Wakati mingine nena kajifanyiwe mwenye Jifanyiwe tu mwenye ili kusudi Usitegemee sana Kibinadamu Lahati ya vipu unapasoma vitu vingi lakini truke tende katika kufunga sasa twende point ya misho. Ishi, ukitaka kuishi maisha ya ishi ukitambua kwamba maisha yanapande pande zote mbili yanapande nzuri na mbaya maisha leo hii wanadamu na makaniza ya kuhubiri wale watu kana kwamba maisha yana upande mzuri tu peke yake mafanikio na furaha tu upande wa pili hawataka kusikia na kuheshia katika maisha wanadamu kutakuwa kuna kupungukiwa, kutakuwa kuna ugonjwa, kutakuwa na matatezo, kutakuwa wakati wa ma, wa, wa, wa, wa, wa, wa kusema vivyo hivyo vipo uz, hata ukivikataa vipo tu. Sasa ukitaka kuishi maisha kutosheka na kuridhika, lazima ujue kwamba maisha na pande sote mbili. Huu msali ni kwa ni usome lakini kwa soma muda sita usoma. Ukisoma katika mithali. Eh sio mithali, mhubiri, mhubiri mlango wa 3 Anaanza anasema maisha yana, yana yana pande zote mbili. Anasema kila jambo na wakati waki. Kuna wakati huu, kuna na wakati ule. Yani, anataja uzuri na ubaya. Sasa watu wataki, kujua kwamba hebu twende pale kwa sababu ni msingi mkubwa wa wana wa, wa, nini? Twende pale labda tutamaliza tuta haraka. Misali mlango matatu, msali wa kwanza nasema kila jambo kuna majira yake. Anasema wak, na kila kusudi chini ya mbingu. wakati wa kuzaliwa wakati wa kufa mimi nataka tu asikie furaha tu peke yake na kuzaliwa na nini pia kuna upande wa pili kuna siku ya kufa vile vile wanadamu wanapotaka kukudanganya kwamba usikie makani sani ni furaha ni kuzaliwa tu ni vitu vya upande moja tu nikubariki watu pande ya pili je sasa huyu anakudanganya sio biblia inasema pande zote zipo Sema hivi kuna wakati wa kuzaliwa wa nisali wanne ndio walikuwa na watafuta kwa sababu iko mingi mi, tu wakati wa kulia na wakati wa kucheka lazima unjue kuna siku ya kulia pia mimi ndio upate siku wakucheka kucheka mara nyingi lakini na kulia ipo ukijua kwamba kuna pande zote mbili kuna siku ya kulia na kucheka kuna siku ya na shida kuna siku ya raha na tabu. maisha hayatakupa tabu sana kuna wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza kuna wakati wa kupata na wakati wa kupoteza nani wakati wote huu Kulingana na Mungu maisha yana hasi na chanya ni kama betri ina sehemu ya chanya na sehemu ya, ya hasi ukitoa moja tu ile betri haipo maisha hapa pande zote mbili huwezi ukayaishi atakushinda na ndomo makanisa na dunia inadanganya kwamba yana upande mmoja hapana ayubu anasema kama tulikuwa kwenye mahubiri mhubiri Kirudu ukirudu, ukirudu kushoto kuna mithari Zabuli ayubu Ayubu anasema katika mlango ule wapiri Waya ayubu, piko tunafunga Mithari ya piri ya mwesho kabisa Anasema hivi Ayubu anasema hivi mlango Ayubu mbili kume anasema hivi Ayubu mbili kume anasema hivi Kuline, Ayubu alikuwa na mdiwa mungu wake vizuri Anasema hivi Alipopata shida, kurakata alikuwa na utajiri na maisha mazuri Na nini, lakini shida ziva ukuja kuzikata. Kwa kuzikataa, kwa sada ujua Kuna wakati wa shida fia, halizikubala, nasema msari wa pili, nasema wala, Anasema hivi? Anasema hivu mbili anasema Lakini yeye ya kamambia, anamambia mkewe. Mkewe ya kamambia, anasema, anasema, mtukane mungu ufe. Harubwa kakataa, kasema, lakini yeye ya kamambia mkewe. Wewe wanena kama mmojo hao wanawake wapumbavu, anenavu, je. Tupate mema mkononi wa mungu nasi, tusipate na mabaya. Aibu alikuwa na juo kwa kuna siku pia ya tamu. Uyundu wa likuwa mtu wa mungu wa kweli hui. Kwa tini dunia haitati kusikia ya bali. Kasa ni kudanganya. Na kusiku bali kudanganyika. Neno na mungu hindi kuwe na amina. Ninasema wazi wazi. Hemu tumalizia kwa kusoma. Tua katika kitabu wa Filipi. Tunafunga sura ya mwisho. Uh, uh, Nikola mwisho kabisa bada yako tunafunga. Anasema katika uh, wa Filipi mlangu ule wa nne. Wa Filipi nne. Anasema hivi, ukiweza kuishi wafilipi nene kumina moja na kumina na kumina tatu Huta pata tabu katika mashako, huta, huta pata shida Anasema hivi, wafilipi rango ule wane Kusari wa kumina moja, ule nasema hivi Nasema hivi Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina maitaji maana nimejifunza kuwa rathi Na hali yoyote nilio nayo Kuchukuliana na hali yoyote ya maisha utaka upitiri Nimejifuza kuwa radi na hali yoyote Anasema eh, pa, Paulo anasema, Najua kuthiliwa Najua kufanikiwa leo hiyo anakwambia ni mafanikiwa utopana Nazema kuna upande wapida mbawa wakuna kufanikiwa pia Inazema katokea, tena kwa makusuri ya mungu Anasema Paulo anasema mimi nilio mkriso um, kulikuwa wengine otu Bao ni alikuwa mkwristo kulikuwa tungeni. Alimfuata kituo sokoni mimi na wewe. anasema ninajua zote mbili. Ninajua hasi na njoa chanya. Betri yake imekamilika ina upande wa, wa hasi na chanya. Anasema ninajua kudhiiliwa kushuka kimaisha, nikawa sina chochote, najua pia kufanikiwa katika hali yoyote na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa. Yote na vitu. Hata kama paule nasema nikiishi nimeshiba nina uwezo. Nikiishi na njaa vile vile sina taabu na uwezo. Nimefundishwa kushiba na kuona njaa. Kuwa na vingi na kupungukiwa. Yote na viwezo. Siku nina vingi nina uwezo. Siku nimepungukiwa nina uwezo. Nina pande zote. Anasema Na mambo yote katika ya nitengu ilu, Na asema hini, uwezu kariweza tuisipokuwa Ukiwa na yeya kutengu wabali kuweza ukawa kama ayubu Ukawa umepungukiwa ume, Umeondokewa na kila kitu Lakini bado usimtukane Ukaendelea kumpenda, ukaendelea kumtumikia Ukaendelea kumhubili vile vile Kwa tukiweza Kupokea hali zote Tusi, Tuka mtegemea mungu Kutiko kwa, kwa wanadamu Tusiweke matarajio mengi Kana kwa mandio furaha yetu Na pia, tu si tegemee kushukulua na wanadamu. Basi tuweishi maisha kulithika na hakuna kitakacho tutetelesha. Pana mungu tawakushukulua kwa lima zako na fazuli zako. Sante kwa sumola leo. Sante kwa maandiko ya leo mungu. Naomba ya halisi katika maisha yetu. Tuwezeshe kuyapokea na kuyarishi mungu. Aba, kwa kupenda Mungu tunambo kama ukaha. Mbatae sisi pia katika vipindi vimavuendelea leo ya ushirika, hata wiki ote na kuja mungu baraka zako. Kazi za mikono yetu mungu kazi bariki, kazi afyase mungu kazi iguse, kazi ongoze, kazi mwenye kumia, mwenye kulia, mwenye kupata ajari, mwenye kusikitika, mwenye kumajonzi. Bari mungu wa yote ya takapu kuja wei Mungu katika jina la baba na la mana na la tifo. na mwenye Amen.